«Слухайте, а що, фотограф наш, він і правда не смітить?» – запитав присяжний. «Смітить?» – гойднув головою Бабкін, розминаючи сигарету пальцями. «Він своє сміття постійно в чужі смітники кидає. Гамбургери в нашому колективі тільки він і жре, а упаковки від них кругом накидані. Бач, мужики, як просто сподобатися нашій прибиральниці. «Я тобі кость більше скажу. Дуже важливо це подобатися прибиральниці. Скажи, Максиме». «Е, ти чого?» Тепер і Бабкін звернув увагу. Бойко завмер на місці, втупившись у одну тільки йому видиму точку і, здавалося, нічого довкола себе не чув і не бачив. «Тебе так тьотя Галя налякала?» «Сєва!» Помахав рукою перед Максимовим обличчям. Бойко кліпнув очима, якось дивно глянув спочатку на присяжну, а потім на Бабкіна. А правда? Де швабра тоді щезла? Знайшли? Слухай, чувак, далась тобі та швабра? Знайшли чи ні? Вів своє Максим. От чесно, хрін його знає, признався Бабкін. «Чого тебе раптом на швабрі переклинило?» «Як ти сказав? Її бачили, і тепер її нема, але її бачили, правильно?» – запитав Бойко. «Гори вона вогнем та швабра!» – роздратований Бабкін так сильно стиснув пальці, що переламав сигарету і, плюнувши з пересердя, пожбурив уламки за вікно. «А я знаю!» Тепер обличчя Максима Бойка сяяло так, наче він щойно знайшов, де Україні брати альтернативне російському газу паливо. «Що знаєш? Де швабра?» «До чого тут швабра? Горивона вогнем! Бабкін!» «Я просто знаю!» «Ну, не знаю! Не знаю!» Свою ідею Бойко Розказав шефові спочатку раз, потім удруге, тепер зупиняючись більше на деталях. Ріг обидва рази слухав, не перебиваючи, лише ставлячи короткі уточнювальні запитання. Та зрозумівши загалом суть Максимової пропозиції, все одно не готовий був ухвалити якесь конкретне рішення. «Поки що я бачу в тому, що ти придумав». Лише ризик, нарешті сформулював Шеп свою думку з приводу почутого. Ризик є, тільки в нашій ситуації зведений до мінімуму. Просто треба ще раз усе прорахувати. Як не рахуй, бойку, а неправдивий виклик міліції – це злочин. Знаєш, що за це буває? Навіть у нашій державі правоохоронні органи, які діють у більшості випадків не в правовому полі, провину треба доводити. Зараз Максим заспокоював радше себе, ніж рога, хоча був згодний з ним на 101%. Ось хай доведуть спочатку. З інопланетянами на Лисій горі ми теж ризикували, а тут буде фотографія те, на що ви вказували нам дві години тому. Буде доказ, розумієте? Серіал резонансних публікацій на задану тему, я вам гарантую, інвестор буде задоволений. А я розумію, розумію. Рих підвівся за столу, поміряв кроками кабінет і, пройшовшись так разів зотри, повернувся в редакторське крісло, відкинувся – на його високу спинку. Фотограф не погодиться. Ось де наше слабке місце. Чого це він не погодиться? Преміальний фонд у нас є? Шеф ствердно кивнув. Ну ось і потрусіть ним. Гадаю, в нинішніх умовах за сто додаткових баксів ви його умовите. А тьоті Галі і півсотні вистачить. Тільки їй краще дати в доларах. Швидко події. Гріх відмахнувся. «А, знаєш, ж, треба щось вирішувати, бо звільниця, і що?» «Це тільки ми пишемо про безробіття. Насправді прибиральницям не досвистисься. Вона бере за горло, ти береш за горло, інвестор бере за горло, всі ви берете мене за горло». Ріг красномовно стиснув себе обома руками за горло, театрально викотавши очі і навіть висунувши на мить кінчик червоного язика. «Так результат же, Валентина Семеновичу, окупиться ж!» «Слухай, не треба мене вмовляти!» Ріг потарабанив пальцями по краєчку столу. «Добре!» Натиснувши кнопку внутрішнього зв'язку, на телефонному апараті і почувши валене «Так», редактор розпередився. «Зайчику, де у нас фотограф? Смик! Знайди його, давай сюди!» І відключившись, підсумував. «Сам усе йому поясниш». Валя Заєць за кілька хвилин застромила голову до кабінету. «Валентина Семеновичу, він застряг! Хто?» Не зрозумів Ріг. «Смик. Виявляється, вже двадцять хвилин у ліфті сидить між поверхами». «Хтось щось робить?» Шеф запитав про всяк випадок, бо знав, ситуація безнадійна. «Там шукають за електриком, ви ж знаєте». «Знаю», – відмахнувся Ріг. «Добре, витягайте його і хай до мене йде». «Тільки», – констатував він, – коли за секретаркою зачинилися двері. Тепер смик. Години за дві до нормального стану повернеться. В смислі придатного для отримання такої інформації. Займіться чимось, Бойко, а? Ясно, покірно відповів Максим. Ясно, що визволений з полону фотограф справді довго не міг говорити на жодні теми, крім як Зловити падлючого електрика, нагодувати проносцем і заблокувати в кабіні ліфта між третім і четвертим поверхами. Через те план порятунку зарплат вдалося викласти йому лише по обіді. Потім фотограф іще довгенько вагався, і йому для переконливості навіть роздобули в юридичному відділі Кримінальний кодекс, де не знайшлося жодної статті, яку б він своїми діями свідомо чи несвідомо порушив. Цей аргумент послабив його позиції та все ж не зруйнував остаточно. Тоді ріг!